cu gândiri și cu imagini, un poem din anul 1876. Cu gândiri și cu imagini înnegritam multe pagini și ale cărții și ale vieții, chiar din zorii tinereții. Nu urmați gândirei mele, cășnoianului de greșale, urmărind prin întuneric visul vieții în cel chimeric, neavând învăț și normă, fantazia fără formă, rătăceta vai cu mersul, gândul, șchiop, e versul, și de aici altfel împle, ard în frunte, bat sub tâmple, eu le-am dat îmbrăcăminte prea bogată, fără minte, ele seamănă hibride egiptenei piramide, umormânt de piatră în munte, cu icoanele cărunte și de sfinxuri lungi ale e monoliți și propilee, fac să crească după poartă zace o întreagă țară moartă, intri înăuntru, Intri înăuntru, sui pe treaptă, nici nu știi ce te așteaptă, când acolo sub o faclă, dar un singur regen racălă.